Együtt könnyebb A fák társas lények kölcsönösen segítik egymást. Csak hogy a sikeres fennmaradáshoz az erdőnek nevezett ökoszisztémában ez nem elég. Minden fafajta igyekszik a nagyobb térnyerésre, teljesítményének optimalizálására és ezzel más fajok kiszorítására. A fény mellett a vízért folytatott harc az, amely eldönti a versenyfutást. A fagyökerei nagyon jók a nedves talaj felkutatásában. Felületük megnagyobbítására, valamint hogy a lehető legtöbb vizet szívják fel, a gyökerek finom kis szörpihéket növesztenek. Megszokott körülmények között ez elegendő is, de a több mindig jobb. Így hát a fák már évmilliókkal azelőtt szövetkeztek a gombákkal. A gombák különös lények. Őrájuk nem érvényes élő környezetünk szokványos felosztása állatokra és növényekre. Definíciójuk szerint a növények élettelen anyagból maguk állítják elő táplálékukat, azaz teljesen függetlenek. Nem csoda, hogy a sovány csupasz talajon előbb a zöld vegetációnak kell megjelennie, és csak azután követhetik őket az állatok. Nekik ugyanis az életben maradáshoz alapvetően más élőlényeket kell elfogyasztaniuk. Mellesleg sem a fűnek, sem a fiatal fáknak nincs ínyére, ha a tehenek vagy az őzek lakmároznak belőlük. Mindegy, hogy egy farkas tépe szét egy vaddisznót, vagy egy szarvas legelele egy tölgyfamagoncot. Mindkét eset fájdalommal és pusztulással jár. A gombák valamiképpen a kettő között lebegnek. Sejtfalaik kitimből épülnek fel, anyaguk tekintetében tehát inkább rovarokra hasonlítanak. Növényeknél ez az anyag soha nem fordul elő. Mind a mellett nem képesek a fotoszintézisre, hanem más élőlények szerves vegyületeire vannak utalva, amelyeket megehetnek. Az évtizedek során a gombafonalak föld alatti hálózata amicélium, Egyre jobban szétterjed. Így például egy gyűrűs tuskógomba Svájcban, majdnem fél kilométeres területen elterjedt, kora eléri kereken az egy évezredet. Egy másik gombát az usa Oregon államban egyenesen 2400 évesre becsülnek, kiterjedése eléri a kilenc négyzetkilométert, súlya pedig a 600 tonnát. Ilyen formán a gomba a föld legnagyobb ismert élőlénye. Az imént említett óriások ugyanakkor a fák ellenségei, mert zsákmány szerző útjuk során, amikor ehető szövetek után kutatnak, elölik őket. Nézzünk inkább békésebb fa gomba párosok után. Egy-egy fa megfelelő gombafajának fonalzata révén, ilyen például a tölt számára a vörösbarna barna gomba, a fa megsokszorozhatja hatékony gyökérfelszínét, azaz számottevően több vizet és tápanyagot képes magába szívni. Azokban a növényekben, amelyek gombapartnerekkel működnek együtt, kétszer annyi létfontosságú nitrogén és foszfor található, mint azokban a példányokban, amelyek csak saját gyökereikkel szívják fel a tápanyagot a talajból. Hogy létrejöjjön a partneri kapcsolat, a több mint ezer faj valamelyikével a fának nagyon nyitottnak kell lennie. Mégpedig a szó legszorosabb értelmében, ugyanis a gombafonalak belenőnek a zsenge finom gyökerekbe. Nem tudjuk, hogy ez fájdalmas-e, de mivel a folyamat kívánatos, feltételezem, hogy a fákban inkább kellemes érzéseket vált ki. Bárhogy álljon is a dolog, innen fogva a két partner együtt működik. A gomba nem csak a gyökérzeten hatol át és fogja körbe, de fonalzatával az erdő környező talaját is pásztázza. Ennek során átlépi a gyökerek megszokott terjeszkedési területét, és átnő más fákhoz is. Itt kapcsolatba lép más gomba partnerekkel és azok gyökereivel. Igazi hálózat jön így létre, amelyen keresztül most már gondtalanul folyhat a tápanyag, Lásd a szociális Hivatal című fejezetünket, sőt az információ csere is, például egy közelgő rovar támadásról. A gombák ilyen formán tekinthetők akár az erdő internetjének is. Persze az F Féle meg megvan a maga ára. Mint tudjuk ezek a lények más fajok tápanyagaira szorulnak, mert sok mindenben inkább az állatokra hasonlítanak. Táplálékbevitel nélkül egyszerűen éhen pusztulnának, vagyis fizetségként cukorra és más szénhidrátokra tartanak igényt, amit a partnerfának kell szállítania. Mind a mellett, ami az igényeik kielégítését illeti, a gombák éppenséggel nem válogatnak az eszközökben. Szolgálataikért a teljes termelésnek akár az egyharmadára is igényt tarthatnak. Logikus, hogy ilyen függőségi helyzetben senki sem szeretne a véletlenre bízni semmit. Így aztán a finom fonatok kezdik megdolgozni az általuk bevont gyökérvégeket. Előbb hallgatóznak, mi minden mesélni valójuk van a fáknak a föld alatti nyúlványaikon keresztül. A szerint, hogy az elmondottak hasznosak-e számukra, a gombák növényi hormonokat kezdenek termelni, amelyek szándékuk szerint szabályozzák a sejtnövekedést. A cukorral történő bőkezű fizetség fejében van még néhány kiegészítő juttatás, ilyen például a nehéz fémek kiszűrése. Ezek semmiképpen sem tennének jót a gyökereknek, de a gombáknak nem árthatnak. A kiválasztott káros anyagok aztán minden ősszel felbukkannak a szép termőtestekben, amelyeket vargányaként vagy barna tinóruként hazaviszünk. Nincs mit csodálkozni azon sem, hogy például a radioaktív cézium, amely az 1986-os Csernobili reaktorkatasztrófa óta még mindig benne van a földben, leginkább a gombákban található meg. Egészségügyi szolgáltatások is vannak a kínálatban. Legyen szó baktériumtámadásról vagy pusztító gombatársakról, az érzékeny fonalhálózat elhárítja az összes betolakodót. Fáikkal együtt a gombák mindaddig, amíg jól érzik magukat, akár sok száz évet is megérhetnek. Ha ellenben mondjuk légszennyező anyagok miatt megváltoznak környezeti feltételeik, akkor elpusztulnak. Partnereik azonban nem sokáig gyászolnak. Egyszerűen egy másik fajra bízzák magukat, Amely ekkor berendezkedik a lábuknál. Gombák tekintetében minden fának több lehetősége van, és csak ha a legutolsó is elpusztul, akkor fordul igazán komolyra a helyzet. A gombák eszempontból még érzékenyebbek. Sok faj maga keresi ki a számára megfelelő fát, és ha egyszer lefoglalta magának, akkor már jóban rosszban összefonódik vele. Gazda specifikus. Így nevezik a csak nyírfát vagy csak a vörös fenyőt kedvelő fajok tulajdonságát. Mások, így a rókagomba, sokféle fával kijönnek, legyen szó tölgyről, bükről vagy lucfenyőről, a lényeg az, hogy legyen egy kis hely még számukra a föld alatt. Márpedig a konkurencia nagy. Csak a tölgyerdőkben száznál több különböző faj él, amelyek részben ugyanazoknak a fáknak a gyökerein fordulnak elő. Viszont a tölgyeknek nagyon is hasznos ez, hiszen ha például a környezeti feltételek megváltozása miatt kidől az egyik gomba, a következő pályázó már ott áll az ajtó előtt. Mint azonban a kutatók kiderítették, a gombák sem élnek teljesen bebiztosítás nélkül. Így nem csak egyetlen faj, hanem különböző fafajok szövedéke is összekapcsolódnak egymással. A radioaktív szén, amellyel a tudósok beoltottak egy nyírfát, a talajon és a gombák összefonódása révén egy szomszédos Douglas-fenyőbe vándorolt. Jól lehet a felszín felett a fafajok hegyre menő küzdelmet vívnak egymással, és még a gyökértérben is igyekeznek kiszorítani egymást, a gombák, mintha nagyon is ügyelnének az egyensúlyra. Azt egyelőre nem sikerült tisztázni, hogy valóban idegen gazdafákat akarnak-e támogatni, vagy segítségre szoruló gombafajtársaikat, amelyek aztán továbbítják ezt a fájuknak. Van egy olyan sejtésem, hogy a gombák egy kicsit tovább gondolkodnak, mint nagynövésű partnereik. Ez utóbbiak között az összes faj harcol a többi ellen. De tegyük fel, hogy hazai bükjeink az összes erdőben végső győzelmet aratnak. Vajon igazi előnyökkel jár ez? Mi történne, ha netán egy újonnan felbukkanó kórokozó megtámadná és elpusztítaná a legtöbb fát? Nem lenne előnyösebb, ha bizonyos arányban más fajok is képviselve lennének? A tölgyek, juharok, kőrisek vagy jegenyefenyők tovább növekednének, gondoskodnának a szükséges árnyékról, amelyben a fiatal bükköknek egy újabb nemzedéket sírászhatna ki és nevelkedhetne fel. A sokféleség az őserdő biztosítéka, és mivel a gombák is nagyon rászorulnak az állandó feltételekre, egyetlen fafaj túlságosan sikeres térnyerését a föld alatt újra kiegyenlítik, amennyiben megvédik és támogatják a többit, nehogy teljesen kipusztuljanak. Ha minden segítség ellenére a viszonyok szűkössé válnak a gomba és a fa számára, akkor a gomba radikalizálódhat, mint azt a sima fenyő és partnere, a lakkária bikolor a kétszínű pénzecske gomba esete mutatja. Nitrogén hiány esetén az utóbbi halálos mérget bocsát a talajba, amitől az olyan picín lények, mint az ugróvillások elpusztulnak, és a testükben megkötött nitrogént felszabadítják. Önkéntelenül trágyává változnak a fák és a gomba számára. Ugyan már bemutattam a fák legfontosabb segítőit, de van még belőlük egy egész sor. Itt lennének például a harkályok. Igazi segítőknek nem nevezném őket, de legalább részben mégis hasznosak a fák számára. Igencsak kínossá válik a helyzet, amikor például a szú megtámadja a lucfenyőket. A kis rovarok olyan gyorsan szaporodnak, hogy a legrövidebb időn belül képesek egy fát elpusztítani, mivel elfogyasztják a kérge alatti létfontosságú réteget, a kambiumot. Ha egy nagy fakupáncs más néven harkáj megneszeli ezt, tüstént a helyszínen terem. Akár csak egy nyűvágó, az orszarvú hátán lefölmászik a törzsön a nagy étkű zsíros fehér lárvák után kutatva. Csőrével aztán kiráncigálja a lárvát, a fa számára ez nem valami kellemes érzés, miközben nagy darabok is a földre hullanak. Olykor azonban épp ezzel tudja elhárítani a további károkat a lucfenyőktől. És ha történetesen a fa e procedúrát követően nem is maradt pon, a fajtársait mégiscsak sikerül megvédenie, mert a repülésre kész rovarok nem kelnek ki a törzséből. Mind a mellett a harkáit a fahogy léte a legkevésbé sem izgatja, mint azt a költőüregekben különösen jól megfigyelhetjük. Gyakran egészséges példányokon készíti el ezeket, amihez a fát fel kell törnie és súlyosan meg kell sebesítenie. Igaz ugyan, hogy a harkály sokfát megszabadít a kártevőktől, így a tölgyeket, a díszbogárfélék félék lárváitól, ám ez inkább csak a véletlen műve. A díszbogarak a száraz években veszélyessé válhatnak a szomjazó fák számára, amelyek ilyenkor nemigen vannak abban a helyzetben, hogy védekezhetnének a támadókkal szemben. A megmenekülést az ártalmatlan nagy bíborbogár hozhatja, amely kifejlett állatként levéltetű anyagcseretermékekkel és növényi nedvekkel táplálkozik. Utódainak ellenben húsra van szüksége, és ezt a lombos fák kérge alatt élő rovarlárvák formájában szerzi be. Nem egy tölgy ezeknek a bíborbogaraknak köszönheti megmenekülését, amelyek mellesleg sokszor maguk is szorongatott helyzetbe kerülnek, ha ugyanis az összes csemetét elfogyasztották, a lárvák nekiesnek a saját fajtájuknak.